14, a maival együtt 14 műsorban hátra, a jövő héten és az azt követő héten 5-5, várjának, az nem stimmel, az 10, igen, Ez a héten 2, és még 2, ugye 2 péntek. A jövő héten és az azt követő héten, hétfő 2 szerdán lehet, hogy lesznek riportalanyok, vagy interjúalanyok, de alapvetően önökkel beszélgetek, illetve ennek az elmúlt több mint fél évnek a sumázattát mondanám el, és a terveket a jövőre, beleértve, hogy mi mindenben számítok Önökre, sok mindenben. Elérhetőségem dörö.fi kuka gmail.com Ezek a műsorok hétfőket szerdán, illetve hétfőnként, keddenként és szerdánként, ez két hét interaktívak lesznek, tehát hívni is lehet engem. Ez a mai és a holnapi napra nem vonatkozik. Kisamburos kimentette magát egyéb irányú elfoglaltsága okán, így holnap Filippov, Navracsics, Horváth Csaba, Kisamburos, ma pedig Wintermonte, Zsolt és a támogatott tartalomban fiatalok Kemecsi Lajos. Ha játok, a Néprajzi Múzeum főigazgatója. Hát nagyjából ez, amit el tudok mondani, és akkor. Vágjunk bele, a mába. Ez mindig billegett így? Hello jó reggelt! Jó reggelt! Mi szólna hozzá, hogyha én kicserélnék egy széket? Ez itt most a műsor része, ő nem nagyon tud beleszólni, kicsit bonyolult, de megoldjuk. Én azt javaslom, cseréljen két egy szék. Ez, ez így van. Ilyen. Nagyon szépen köszönöm. A mi beszélgetéseink keret ugyanaz jut az eszembe, mint amit Kisabrus kérdezett tőlem még hónapokkal ezelőtt, hogy oké, okay, beszélgessünk, de hogy én hát nem gondolom, hogy minden héten lesz fél órányi tartalom, amiről lehet beszélgetni. Amiben nyilvánvalóan az is benne volt, hogy korábban neki nem volt olyan beszélgető társa, mint én. És Kisabrus ugye azok közé tartozik, akikkel így foci, meg egyéb lehet beszélgetni, de azért a mi kapcsolata a személyes kapcsolatból adódóan lazább. De nem nagyon volt még olyan, illetve nem volt olyan, hogy amiatt kellett volna abbahagyni egy interjút vagy beszélgetést, inkább az utóbbi, mert ne lett volna miről beszélni, és ez ma önnel ugyanígy van. Engem kormánypártisággal meg lehet vádolni, de nem hiszem, hogy a bíróság elítélne. Tehát az, ami Újpesten van, figyeljen, azért. Elsősorban azért, mert olyan nyelvi szépséggel jelentkeznek a újpesti problémák, amelyek egész egyszerűen lehetővé teszi az, hogy az ember kacagva szórakozzon rajta, miközben hát nem igazán viccesek ezek a történetek. És ugye alig felejtettük el, ha elfelejtettük a Tripon Norbert féle történetet. Most itt van ez a csak keresem, hogy megtalálom, de a végén még lehetséges, hogy pont azt nem hoztam el, nem lenne szép. Ez a, ez a DK-s történet, ami Szabó Balázs és Nagy Attila, Nagy István segítségével a kettők között nincsen um, rokonság előhozott, ez valami egész hihetetlen. Most, most melyikre gondolunk éppen, mert folyamatos sok délkes több. Ez a sajtó, ez a sajtó. Ez a nyomozás, amit indítottak talán. Ja igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, Mesélne erről? Vagy ebből nincs felkészülve? De, de hát nagyjából tudok mesélni, és nagyjából annyit, amennyit egyébként, lehet, honnál, ön, tehát, amit, amit el lehetett olvasni a különböző Aztán. újpesti sajtófeléleteken, én ugye is. Ugye ez lehet. az elrendelték a nyomozást az újpesti sajtó KFT-nél történt sikasztás ügyében, azért nem lett volna jó, ha nem lettek volna itt a papírjaim, mert ugye itt vannak szó szerint idézetek. És hát ezek gyönyörűek. Ugye a botapesti rendőrkapitájának bűnügyi helyettese sikasztás büntetének alapos gyanúja miatt elrendelte a nyomozást az újpesti önkormányzat média cégénél 2019. november és 2021. júliusa között történt gyanús pénzkifizetések miatt. Erről szababálás független újpesti önkormányzati képviselő tájékoztatta, és itt most a magyar jelenről van szó. Ugye, hát a magyar jelen sok mindennel meg lehet vádolni, hogy kormánypárti lenne, avval nem. Az újpesti sajtók 18 hónapon keresztül havi más millió forintot összesen közel 29 millió forintot fizetett ki a demokratikus koalíciós közelálló sós média médiavállalkozó érdekeltségi körébe tartozó XY Kft-nek olyan videókért és kisfilmekért, melyek egy részét senki nem látta és soha nem kerültek adásba. Másik része pedig feltétlen megegyezik azokkal a videókkal, melyek a város korábbi Momentumos, ma már dk polgármesterének, Déri Tibornak a magán Facebook oldalán köszöntek vissza a szóban forgó időszakban, is, és egy Szabó Balázsnak a legutóbbi testületi ülésen sikerült prezentálni, amikor személyesen adta át az ügyben a feljelentést a Budapest és a helyi rendőrfőkapitány jelenlétében. Hajdokáró ezredes újpest rendőrkapitánya elfogultságot jelentett ezért a rákos patoltai kapitányságra bízták az ügyfelderítését. Ugye ez közvetlenül az önkormányzati választások utáni történet. É, igen, igen, igen, igen. Tehát ez már. Az... mondta, ön... Zsolt Fővárosi önkormányzat, Fidesz KDNP frakcióvezető. Igen, tehát ez már az új önkormányzati vezetés és az új önkormányzati vezetés által kinevezett Sajtók KFT vezető idejére esik. Önne felolvasta egyébként ugye a tényállást, amit most a rendőrség majd megpróbál még több papírral és még több bizonyítékkal. Látam azt, aztán, gondolom, aztán majd a bíróság megítéli, eh, itt, hogyha a három különböző ügyet, tehát a videókat, a kisfilmeket, ha ezeket mind összeadjuk, akkor itt már több mint 300 millió forint kifizetéséről van szó, amely valóban az említett úr eh, érdekeltségi körébe tartozik. Ugye erre készült is egy ilyen szép kis ábra, hogy ki, hogyan és kikkel, melyik cégekkel, azoknak melyik megbízottaival hogyan is milyen kapcsolatban van, eh, azt jó tudni, hogy az ellenzéknek a kampányát 2019 nyarán őszén ugyanez az úr eh, támogatta médiaháttérrel, kis videókkal és egyebekkel, tehát itt eh, lehet egy gyanús összefüggéssel lelni, eh, aki mondjuk eh, szemfülesen vagy eh, jobban olvas a, a sorok között, az, az egy elég érdekes helyzet, hogy egyébként a rendőrség éves beszámolóját tárgyalja éppen a, a képviselő testület, amelyek általában azért, bár ugye volt most már legutóbb példa, hogy sajnos a fővárosi közgyűlésben is a budapesti rendőrfőkapitány beszámolója kapcsán egy ilyen politikai adókapok kezdődött. Korábban emlékszem, erről beszéltünk is. Erről beszéltünk is, azért bátorkodtam vissza, vagy emlékezni rá. Ezek általában azért politika mentesen, szakmailag a részben néha-néha már ilyen, ilyen kötelezettség jelleggel szoktak menni. Ebben eléggé idézőjelben kis színes volt, hogy Szabó Balázs egyébként Nagy Istvánnak az írását, illetve az abból készített anyagot adta át tehát hát ez az az a, a ugye ő más úgyben is megnyilvánult már a Kejfej Jancsiban is szerepelt, ez bizonyos szempontból egy ilyen média érzékenységet mutat, hiszen az feltételezte és joggal, hogyha ez így történik, akkor ez a maga a történet ezáltal nagyobb, nagyobb nyilvánossághoz jut és ez be is következett. Ez abszolút így van, tehát én emiatt nem, tehát amiatt, hogy ezt a helyzetet, vagy ebben a helyzetben meglátta a lehetőséget, én emiatt nem ítélem el, én csak, csak arra akarok figyelmeztetni, hogy nyilvánvalóan, hogyha a parlamentben valaki meztelenül mondja el a beszédét, akkor az is nagyobb nyilvánosságot kap, de nem biztos, hogy, hogy azért azt szeretnénk úgy, hogyha megkonosulna, meghonosodna, de mindegy, ez egy, ez egy zárójeles megérdés volt, nem tudom, hogy hova fog ez vezetni, vagy meddig fajul a történet, és milyen egyéb attrakciók történnek még, de maga az, hogy egyáltalán erről beszélünk, az, hogy a rendőrség elrendelt a nyomozást, az mindenképpen szomorú és jobb lenne, hogyha Újpest a sportsikerekről, a város gyarapodásáról és fejlődéséről szólna, nincsen ilyen hír. Igen, még azok számára, akik most azt mondják, hogy de egyébként kormánypárti oldalon hány ilyen történet van, azoknak azt mondanám, hogy ezeknek a taglalása az nem egy mérlegen történik, tehát egy ilyen, egy olyan. Az, ami az ember szem kerül, arról beszél, és hogy közben egyébként mások is adott esetben visszaélnek a joggal, Uh, mert az ott van az orruk előtt és úgy gondolják, hogy megtehetik vagy hogy nem fognak lelepleződni ezek nem úgy szerepelnek a kejfejancsiban hogy a végén uh, mind a két oldalon uh, ugyanannyi történettel kell előállni fogalmam sincs egyébként hogy mondjuk az elmúlt fél évben az arány hogyan lenne uh, visszatérve a történethez Ugye ennek az irodalmi jellege az elsősorban az Újpesti Önkormányzatnál a gazdaság és tulajdonosi bizottság ülésén történtek kapcsán á, derült ki és kapott reflektorfényt, és ha már itt tartunk, akkor nem tudom, hogy ön tudja, mert én most nem néztem ennek utána, hogy ugye kiderült, hogy az Újpesti Önkormányzat nem közvetíti a közgyűléseit, legutóbb a kutyapárt nem volt ott így, aztán á, nem történt á, meg annak a közvetítése, de a tripponféle szöveg azóta egy egyzőkönyv formájában már megjelent? Vagy ezt nem tudja őső? E, megmondom őszintén, amikor a múlt héten néztem, akkor én még nem találkoztam vele. Azt tudom, hogy többen is próbálták, próbálják kikérni a videófelvételt, mert ugye a, a, az üdéseket hivatalosan élőben nem közvetíti a az Újpesti Önkormányzat és az Újpesti Sajtók Ft. ellenben az esetek túlnyomó többségébe, többségében, tehát majdnem mindig a képviselőtestületülések elejétől végig jelen vannak és veszik a felvételeket, mert amikor készítenek belőle híradót és kell pozitív PR kisfilmet csinálni az Újpesti tévébe, a Pélokripon olbertről, akkor azokról érdekes módon mindig van felvétel, és mindig tudnak vágóképekkel, szép összeállításokkal anyagot csinálni. Tehát ez az egész testületülés anyaga elvileg <coughs> megvan videófelvételen is. Ezt többen kérték. Nem tudom még, hogy megkapták-e. Azt tudom, hogy akik aki nekem ismerősöm hozzám közel áll, ő még nem kapta meg. Van az egészben valami hihetetlen nagyszerű kiszerűség. Nevezetesen ennek az újpesti önkormányzatnál a Gazdaság és Tulajdonosi Bizottság ülésén, a bizottság ezúttal az önkormányzati cégek ügyvezetőjének éves beszámolót hallgatta meg. Tehát ezzel ugye nincs egyedül, hiszen ugyanezt történt Zuglóban is, amit egyébként más. Okból követek. Ám amikor az üpesi sajtók FT beszámolójához érkezett a testület, Szabó Balázs képviselő ismételten bedők a alpolgármesternek szegezte kérdéseit, hogy kivettem, ő ott, meg, tehát ő ott megjelent, nem tagja a bizottságnak. Szabó arra volt kíváncsi egyebek közt, hogy hol van az állítólagosan 119 darab, miért nem kapta meg azokat. Adatigénylés ellenére igaza e a szóbeszéd, hogy sosem készült-e, igaz hogy a videók egy része, Polgármester privát Facebook oldalán jelenik meg, a helyét, készítette Sós Edvin Pedő Kataszámára hasonló videókat. E és így tovább, és így tovább. E Stróman szége a Glokális KFT, ez önmagában egy nagyon jó kérdés, hogy általában arra a kérdésre, mely szerint Stróman szége ez vagy az, azért ritkán szokták gazdasági bizottsági üléseken azt mondani a hatalmi oldalú levők, igen, az egy Stróman cég. Majd egyébként a magyar jelen állítása szerint Bedő Katal, sajtó, KFT felügyelő, a kommunikáció felős dékás alpolgármester a kérdések közül egyet se válaszolt meg, ellenben megfenyegette Szabó Balázs, hogy jól válogassa meg a szavait, és jól gondolja meg, hogy kit milyen bűncselekmény elkövetésével bádol, különben ismét a bíróság előtt találja majd magát. A bizottság dékás elnök és dékás tagjai védelmükbe vették a nemrég ittas vezetés miatt jogosítványát elvesztő alpolgármestert, és igyekeztek kimenteni a kellemet kérdések elől, így aztán a Képviselő úr nevezetesen Szabó Balázs egyemek között azokat a válaszokat kapta, hogy ez nem tartozik az éves beszámolóhoz, ez nem a 2022-es beszámolóhoz tartozik, ez nem a bizottság hatásköre, itt felkiáltójál is van a magyar jelen részéről, ez a bizottság nem politikai testület, itt már négy felkiáltójál, és nem nyomozóhatóság, ez egy szakmai bizottság, itt szakmai munka folyik. kérem, ez külön szerepel, kérem, a bizottság nem videókat nézni jött ma össze, Miért nem írásban nyújtotta be a kérdéseit? Ma évfélig be kell nyújtani a cégek éves beszámoló, hogy ne tartsuk fel elvtársak egymást. Ez az eltársak egymást, ez nem szerepelit. Ezt jobb lenne négy szemközt megbeszélni az adott cég vezetőjével. hát ez pedig, hogy ezt jobb lenne négy szem megbeszélni az adott cég vezetőjével, nem mindenki előtt kiteregetni. Ez, tehát ezt tulajdonképpen, minden szempontból felháborító, hogy Eszterházi Péter meghalt. Eszterházi Péternek nem lett volna szabad meghalnia, lehetne néhány kivétel az Isten kezében, bár nyilvánvalóan mindenki a saját rokonságát tenni ide, be, de ő egy jelkép számomra. Hát ezek a, ezek a szöszenetek ezek egyébként számára mind-mind irodalmi alapanyagul szolgáltak volna. Beszéljék meg néz közt. Folyamatos, folyamatban lévő rendőrségűről nem mondhatnak semmi. Szabó Szabóbalás ugyanazt csinálja, mint mindig, zavarja az ülés, csak a balhés, a zavarkeltés, Senki sem kíváncsi erre a balhéra, Egyébként sem tagja a bizottságnak, nem kíváncsi rá senki. Szavazzunk és haladjunk. Ez a nincs semmi látnivaló, elnézést. Ez a nincs semmi látnivaló, ez Orbán Viktor, vagy ez ki volt? Tehát ki ennek az irodalmi szemnek az első elmondója? Azt ön emlékszik? Remélj, nem? É, biztos, hogy nem politikus mondta. Ez, ez, ez, ez én is, én, is, én gyanítom. Gyöngyos tehát, gyöngyos ha valaki elküldeni dörö.fi alajanos Janos gmail.com, ki mondta először, hogy emberek itt nincs semmi látnivaló. Tehát ez ez van ebben benne. Én ezt leginkább ilyen rendőr viccekben szoktam látni, meg, vagy hallani, meg ilyen. Egyébként a tékettőrség a bizottság a sajtók ft es beszámolóját elfogadta, tehát ez meg egy ilyen örkényi fordulat, tehát nem tudta Szabó Balázs eléggé felizgatni azt a közeget ahhoz, hát beleértve, hogyha igaza volt, csak ugye a leírás alapján nehéz kétségbe vonni, függetle attól, hogy pálcát nem törhetek senki fölött, de csak nagyon gyanús a történet, de elfogadták. És azért mondtam az előbb is, hogy sajnos, hogy Újpestről ilyen hírek vannak, mert hogy ez tényleg, ez már egy ember lesz kategória. Tehát az, hogy egy képviselőtestület által választott abban képviselőt, illetve külső delegáltak által alkotott bizottságot, azt mondja valaki nem politikai, ez, illetve, hát ez tényleg a közreli kategória, hát akkor mi az, hogyha nem ez? Hogy mi van, hogyha egy, egy, egy gazdasági bizottság, egy cég működésével kapcsolatos éves beszámoló tárgyalás, akkor föltesz a céget elég súlyosan érintő a, a, a rendőrség a lelrendelt nyomozással kapcsolatban kérdéseket, és nem az volt a kérdés nyilvánvalóan, hogy akkor most beismerik-e, hogy bűnösek, vagy nem, mert az ugye az eljárás része is majd a bíróság fog dönteni, hogy egyáltalán van-e itt bármi látni, ugye, de az, hogy egyébként rendelkezésre állnak azok a is filmek elkészültek-e a videók? hát több, ezek olyan releváns kérdések, amelyeket igen, csak illet volna nekem. Hát tegyek fel egy merész és bátortalan kérdést, függetle attól, hogy én magam is azok közé tartozom, hogyha ezt most vágni kéne ezt a műsort, akkor nyilvánvaló, hogy ez a mondat elejé izéhez kimaradna belőle, ez a pongyolaság egy ilyen élőbeszédben sem biztos, hogy jó, csak azt kérdezem öntől, hogy nem megengedve, hogy ön elindul polgármester, Ként, polgármester jelöltként, és veszít. Uh, az Otványos. azt jelenti, hogy ezek a, ezeket a történeteket adott esetben Újpest polgársága a nagy politikai visszaélések és a nagy lévő Fidesz-KDMP-hez köthető történetek miatt nem látja akkorának, mint amekkorának most éppen látszanak. Mert ugye elvileg az ember azt gondolná, hogy lehet, hogy itt hirtelen mindenki megjavul az elkövetkezendő egy évben, de történt már annyi minden, egyébként nyilvánvalóan nyerhet más is, tehát nem feltétlenül őrről szól ez a történet, arról, hogy aki egyébként nem ezt a mostani hatalmi struktúrát képviseli Újpesten, hogy az minek függvényében nyer vagy nem nyer, én most ezt kieleztem, és két szereplőssé tettem, akar -e erre válaszolni. A kérdés érthető? Nem. Talán igen, én nem ö, attól teszem függővé, hogy az ember nyerel a választáson, vagy nem nyer a választáson. Én nem is ezt kérdeztem. Adott ügyeket, mennyire látja súlyosnak. Én azt gondolom, hogy szomorú, hogy ezek megtörténtek. És nyilvánvalóan e, e, egy, egy, egy, egy, egy százezeres város, egy 20-30 milliárd forint közötti. Főszeggel, rendelkező költség, vagy költségvetéssel rendelkező város esetében nagyon sok is összetett bonyolult feladat van. Lehet ezekben adott esetben hibázni, lehet adott esetben nem teljesen körültekintően eljárni. Hibázhat, vezető, politikus hibázhat, köztisztviselő is, amit egyébként nem lehet rákenni, mert a felelős városvezetés arról szól, hogy, hogy, hogy, hogy neki kell felelni azért, hogy, hogy, hogy a városházan rendben legyenek, ne legyen kuplerája a városházán, hogy a dolgozók ne akarjanak idő előtt munkájukat el nem végezve hazamenni, ugye ezeket most mint Triponoldától idézem, csak kicsit szebb formában, mint ahogy ő mondta. De de, de, de az, hogy olyan ügyek legyenek, amelyeknél jól behatárolható, kör, adott esetben el sem végzett munka, nem létező videók, hogy ha ez igaz, és ezt a rendőrség is be tudja bizonyítani, nem fog véletlenül megsemmisülni valami ágneses viharban, vagy, vagy elektromos tűzben, és akkor erre hivatkozva nem lesznek meg a felvételek, nem tudom. Ezek azért olyan ügyek... Jöhet a történet az ennél cifrább, tehát azért az valami egészen elképesztő volt. Ennek az árnyékában, annak a történetnek az árnyékában tud ez a mostani történet csak elhelyezkedni. Csak az ember úgy, úgy nézi, és figyel, és úgy... úgy, úgy meg hát ugye ennek az irodalmi jellege, tehát hogy azért ennek van egy olyan vonatkozása, amely úgy tudja megmutatni ezt a történetet, ahogy egyébként a bonyolult gazdasági történetek nem, mert ott az ember a számokban vész el, de ezek a fogalmazások, amelyek a maguk nemében sajnos a hazai közéletre jellemzőek, de valami egész borzalmas tartalmuk van, és a megjelenítési formájuk is rettenetes, abban van valami olyan konstans, mármint konstans a tekintetben, ember már találkozott ilyennel, csak azokat mások mondták más történetek kapcsán, hogy azért nem érzékenység kell ahhoz, hogy az ember önmagában abból adódóan, hogy ilyen már volt, ne hajtsa el ezeket a füle mellett. Még egy történet van, amire mindenféleképpen ki kell térni, és amit ugye múltkor kezdtünk el cincálni, ráadásul a 444.hu teljesen szöveghűen és a saját gondolatmenetükbe beilleszve Ás Dániel tollából, követte ezeket a beszélgetéseket, önt is idézte, illetőleg a kis Amrusra való beszélgetésről is szó volt, ugye ez az esmával való meg nem állapodás, vagy megállapodás, illetőleg annak a jogszabálynak a története, amikor a veszélyhelyzetre való tekintettel a május 31-én lejáró szerződéseket, közlekedés és a közlekedéssel kapcsolatos egyéb történetekben, itt van előttem a jogszabály, csak nagyon bonyolult, a kormány meghosszabbította, azóta természetesen én felkészültem, és papírok tucatjait nyomtattam egy külön történet, de most ezt nem fogom elmesélni. És azt kérdezem öntől, hogy ügyben ugye megszólalt Kis Amrus is nálam a 444.hu Baranyi Krisztinát, a feleszárási polgármestert, Um, szólaltatta meg, de én most wintermontel zsolta Zsoltal beszélgetek, csak azért mondom, hogy ha 444. utat megnézik, bár ott aztán bizonyos idő után a tartalmak fizetőssé válnak, de talán más útól érhetők, akik átvették. Mit gondol arról, hogy ez ügyben e, mi fog történni? Nem tudom, de azért abban szeretnék pontosítást kérni, hogy a 444 egyáltalán nem szövegfülyen adta vissza a mi beszélgetésünket. Ugye ez egy, ez egy fontos dolog, nekem egyébként is fontos itt önnel hetente beszélgetni, de ebből látszik, hogy ez túlmutat azon, hogy mi beszélgetünk, csak egy fejáncsíthatói hallgatják, vagy visszanézik ugye a, a Youtube-on. Euh, mert hogy szemlézik, nézik, hallgatják a műsorunkat, de nem sikerült a 444 négy egyébként szövegfel visszaadni, mert hogy én ilyen mondatot biztos nem mondtam, hogy Winter Mantters szerintem nem az a felháborító, hogy a kormány a saját politikai és működeti körének érdekében belenyúlt egy polgárögi megállapodásba, hanem hogy egyes ellenzéki polgármesterek nem szavazták meg az üszerződést, nyilándásul az ellenzéki polgármesterekről nem is beszéltem, hogy mindig ugye a bal ugye a blokk amelynek vannak polgármester és választott tagjai, és vannak külsős tagjai is, erről beszéltem, és abban az összefüggésben és abban a kontextusban, hogy, hogy itt egy érvényesen lefolytatott. Az egy el, ez polgármesterekről van szó, szóval, ugye? mondta, Mattez, Zsó szerint nem az a felháborító, hogy a kormány a saját politika és üzleti körének érdekében. Igen, mellett. de az, ami oda van írva, és az én számomra biztos, hogy nem hangzott el. Tehát, hogy ők lehet, hogy leegyszerűsítették és belerakták a saját narratívájukba, és az egész beszélgetés hangulatát a saját szempontjuk szerint írták le, de hogy én ilyet nem mondtam, az egész egyszerűen biztos visszavezet. Idézőjel nincs is. Tehát, uh... e, jó, hát az innetől kezdve nem is perehető, és értjük, hogy hogyan manipulál, és, milyen, és milyen... Miért büszke légy -légy arra, hogy nincsen ellenem, mert olyan ügyesen írják, hogy, hogy bár nem igaz, de nem támadható jogilag, de teljesen mindegy, tovább is, tovább is. mert az, azt kérdezte, hogy, hogy mi fog történni. Igen. Uh, Szerintem, hogyha Karácsony Gergely és a baloldali városvezetés felelősen akar eljárni, akkor szerintem megszületik az új szerződés, hisz az alapján a szerződés alapján jóval több pénze lesz a fővárosnak. Magyarul az, amit nem szavaztak meg, az újra napirendre kerül, vagy napirendre tűzik, és megszavazzák. Azt kérdezte, hogy szerintem... Így, így, így Tehát én történni, én most... Illetve mi lenne a helyes, én szerintem annak kellene történnie, ami szerintem helyes, én szerintem a városnak az érdeke, hogy nagyobb bevételhez Jusson pláne ha elfogadjuk azokat az állításokat, hogy milyen nehéz helyzetbe juttatni. Ugye Barany Kristina szerint... Egyik opció sem elfogadható, ugye? Az egyik, hogy marad a másik, hogy a mostani, a másik pedig az, hogy megszavazzák. Mindkettő felelőtlen vagyongazdálkodás jelent. És azt, hogy a város... Bocsánat, vezet... ezt én értem, hogy fel, de miért lenne felelőtt a magyar gazdálkodás? Tehát jelen pillanatban. Erre nem tudok válaszolni, e, ezt Baranyi <gül> Krisztinától kell megkérdezni. E, ha a a, a nulla de... forint az nagyon-nagyon rossz bevétel, mert szerinte egyáltalán nem kellene csinálni semmit, mert hogy ő azt mondta, hogy egy városnak szíve. Hát jó. Nem arról van hogy nulla, hanem hogy, má, hogy más összegek maradnak. Hát nulla forintról nincs nincsen szó? Hát ő azt mondta, hogy egyébként az sem ö, ö, baj, hogyha nincsenek reklámok egy ilyen, ilyen oszlopokon, és nyilvánvalóan nincsenek reklámok rajta, akkor az ugye nulla forint bevételt jelent. De nem, ott... ugye ő azt mondja, hogy a főváros használja a saját céljaira a reklámfelületeket, esetleg tartsa meg saját kézben a felületek értékesítését, az nem szerepel e, itt a szövegben, ez, most... hogy a felületek értékesítésének a saját kézbevételére milyen ötlet van. Hát tesz, hogy nincsen ötlet, hát ő mindig csak a Duma van, bocsánatot kérek egy kicsit, mindig csak a Duma van. Hát ez, ez, amikor, tehát, hogy, hogy Baranyi Krisztina akkor áll elő a nagyon okos gondolataival, amikor már egyébként a főváros korábban eldöntötte, hogy nem akarja saját kézbe venni az oszlopokat, meg akarja pályáztatni, szabályosan meg is pályáztatta, az a pályázat eredményesen, szabályosan lezárult, érkeztek értékelhető a kiírásnak megfelelő. Pályázatok, és ez alapján dönteni kellett volna. Baranyi Krisztina ezzel a nagyszerű ötletével miért nem egy évvel, másfél évvel ezelőtt állt előtt? Én nem tudok válaszolni, mert nem beszéltem vele, mint hogy azt sem tudom, hogy a gazdasági bizottság, vagy nem tudom melyik bizottság tárgyalta ezt az ügyet, ott egyébként milyen fogadtatásra lehet, de nyilvánvalóan, hogy el kellett, hogy fogadják, hogyha egyébként a, a főváros elé került. Ahhoz, hogy a főváros át tudja venni saját kézbe és Baranyi Zisszön a nagyszerű ötletét meg lehessen valósítani, az minimum alapangon másfél évvel korábban kellett volna eltönteni és elkezdeni ezeket a előkészítő munkálatokat. Képesíten. Én egyetlen egy dolgot tudok jól. feltételezni, és szerintem ez is a valószínűsíthető, hogy e, ugye itt két nyertesről van szó, akik bizonyos szempontból kapcsolódnak egymáshoz. Mind a kettő a hatalomhoz lehet kötni, és ez ma e, egyes polgármesterek szemében annyira elfogadhatatlan, hogy ezekkel a személyekkel még szerződés közelbe se kerülhet a fővárosi önkormányzat. Én most ezt nem értékelem, hanem csak mond vagy feltételezem hozzá Bocsánat, de ilyet lehet csinálni, tehát hogy, hogy, hogy én a személyes szimpátiám alapján e, nem fogadok el egy teljesen szabályos szerződést. Csak kérdezem, tehát hogy, hogy a polgármesterek. Ennek egy részletes kiállása esetén én el tudom. Én el tudom képzelni, de ahhoz mi ketten ezt nem tudjuk lebonyolítani, ez Baranyi Krisztina kell, vagy Szaniszló Sándor. Baranyi Krisztinával boldogan beszélek Szaniszló Sándorral. Nincs az az Isten, de, de ez hogy ez mit... összehozzon benne én egy ezt, interjú szituáció én, én, én ezt abszolút értem, de mi a különbség akkor ezek ugye a városnapokon csak olyan zenekarok lépnek szólnak, hogy a polgármesternek a kedvencei. Tehát, hogy, hogy ez nem a... beszél, ez egy... Ez ez egy, ez az egy az e, igen, ide jutottunk. Abban segítsen, hogy az mit jelent, hogy ha viszont karácsony Gergél, testület, megkerülve egy szemébe dönten a pályázatról, az azt jelentője feladta az ellenállás lehetőségét, felteszi a kezét és megadja magát, ugye ez Baranyi Krisztinához van kötve, ez sem szerepel idézőjelben, nagy valószínűséggel egy összefoglaló. Ezt egyébként Karácsony Gergely megteheti? Hát a főpolgármesternek az SMS által van olyan jogosítvány, hogy két közgyűlési ülés között, hogyha ha, ha arra indok határidő, nem tudom mi, föl van sorolva, most ezt pontosan nem fogunk tudni idézni, akkor hozhat döntéseket, utolagos beszámolási kötelezettséggel a fővárosi közgyűlés felé, tehát ebben a tekintetben Hát, hogy mondjam, a felvetés az, az, az jogos lehet, számtalan ilyen példa volt már rá. Jó, csak az időszüke miatt Szaniszló Sándor, ugye a dékások voltak még azok, akik ezt nem szóazták meg, Szaniszló Sándor, a DK fővárosi frakcióvezetője azt mondta, hogy a DK itt már szerepel idézőjel a DK a lelkismerete szerint szavazott, nem adjuk a nevünket ahhoz, hogy ezek a reklámfelületek ismét egy neres lovak kezébe kerüljenek. Arra a felvetés, hogy a kormányrendelt továbbra is az esma kezébe maradhatnak az oszlopok. Azt mondta, számolnak azzal, hogy akkor a jövőre esedik és választásokon a Fidesz, de ez már ide nem tartozik ilyen mértékben meg hogy majd mi történik az igazságszolgáltatás révén. Magyarul, hogyha a Baranyi Krisztina és a DK köti az ebetakaróhoz, abban az esetben ennek a minősített többsége másodszor se lenne meg. Nem tudom, én nem számolgatom. Én, én ezeket a szavakat próbálom értelmezni, és nekem és azért nem értem, hogy, hogy amikor itt Magyarországot mindig ilyen jogállamisági kritériumokkal, ilyen választási autokráciával és mindenféle csúnya dologgal vádolják, hogy azok az emberek, akik ezeket teszik, hogy ezekre a szavakra, hogy akkor a kis csengőjük nem szokott megszólalni. Tehát azért, mert valakinek nem tetszik egy cég, ezért, egy, és ezt szeretném ismételni, hát ha négy le tudja írni pontosan. Egy szabályosan baloldali vezetés által többséggel kiírt pályázaton, szabályos lebonyolítással, érvényes pályázat, bárki pályázhatott van, a Sándor is pályázhatott van a magánszemélyként, a kis bt-jével, hogyha akar. Most az iróniát persze vegyük le belőle. Van egy Eredményhirdetés. Ez, ez olyan, mintha én rendeznék egy, egy úszóversenyt. Én írom ki, hogy, hogy mikor van a verseny, hogy mikor kell megjelenni, hogy mekkora távokon van. A, elindulnak. Ota teszem a bírókat, szépen lefutja mindenki a távot, és amikor egyébként a dobogóra föl kéne állni a győztesnek, akkor azt mondom, hogy ja, nem, nem, nem azt akartam, hogy ő nyerjen, én őt nem szeretem, és nem adom át az aranyérmet. Um, Egészen um, no szinten szinten. most már olyan köröket, mint amilyeneket én szoktam hiszen maga a történet önmagáért beszélnem érdemes úszó versenyhez hasonlítani. Én azt gondolom, uh, hogy a 44 azt mutatja ezzel, hogy a politikai uh, megnyilvánulások nem ezt fogalmazzák, számomra az derül ki, hogy van olyan pillanat, amikor egy olyan politikai megütközés történik, ahol egyébként megbotlik a logika, és az az úszóverseny, amit egyébként ön jól írt le, ott a végén tényleg azt mondja a diát ad, hogy neki nem adom oda. Sajnos ide jutottunk, értem, amit ön mond, értem azt is, amit Baranyi Kristina mond, a kettőből egyet nem lehet összerakni, ez nem egy ying-yang, ezeknek, ezeknek a kompatibilitása a magyarországi érthető, érthetetlen helyzetből fakad, amit egy kívülálló vagy egy logikusan gondolkodó ember, aki az érzelmei távol tartja a történettől, nem tud megoldani és nem tudja értelmezni. Ez túl mutat a mi kettőnk értelmezési szféráján, illetve nem mutat túl, hiszen én egy interjút készítő vagyok, ön pedig tagja egy olyan közösségnek, amely közösséget utasítja vissza Baranyi Krisztina és Stanisló Sándor, amikor azt mondja, hogy egy győztes nyakában nem rakja az aranyérmet. De, de azért mondom, hogy nyilván, nyilván értem. Nem én azt tudom hogy egyszer csak van egy megvilágosodási pont, beleért, vagy korábban Úgy, is megvilágosodhatott volna, amikor az, hogy, hogy jé, ők lennének? Nem. Oké, okay, de ugye Szani, tehát azért nem tudok el emellett, mert Szannis Sándor, hogy nem tartom egy buta embernek. Régóta tagja a fővárosi közgyűlésnek, most már polgármesterként is látszik, hogy hogyan működnek a dolgok. Ezekben a nyilatkozatokban ott van, hogy már ugye ilyen sejtelmezés és sejtetés, és hogy húde csúnya dolgok, hogy itt már olyan a helyzet, hogy itt senki más nem is tud elindulni, de hogyha hogy ezekkel tisztában van. És ezeket ő őszintén gondolja? Akkor miért nem végzi el a munkát? Néz az az erre azért nem tudok válaszolni, hiszen akkor, amikor ezt beterjesztették, ezt az anyagot, akkor eredetileg még azt hitte a főváros vezetése, hogy ezt nem fogják szavazni. De ez menet közben derült ki, uh, Kisambrusra is. De, de, de, de, de, de én nem, én nem, én nem Kisambrusban tudom meg ebben a tekintetben, nem is Karácsony, én is Sándor Én érzem Hogy egyébként, ha ő ezt tudta, és ő ezt bátran, bátran, dékás módjára hogy itt már olyan állapotok vannak, hogy itt csak egy valaki pályázhatja, és ezt tudja, akkor másfél évvel ezelőtt miért nem végeztel a munkát? Erre nem csak nem hozott a közgyűlés olyan döntést, hogy saját maga hasznosítja? Miért nem tette képessé az önkormányzat a saját hivatalát, vagy valamelyik saját cégét, hogy ezt a munkát elvégezze? Akkor miért adta a nevét Szaniszló Sándor ahhoz, hogy kiírják ezt a pályázatot? Hogy ott a végén, utána, hanem nem, egy szint politikai. Ezek mind releváns kérdések, nem. és azért nem fog tudni a magyar jelen a mi beszélgetéséből olyat idézni, ami teljesen hülyévé tesz, mert hogy Baranyi Krisztinával én azt követően nem beszéltem, hogy megszólaltattam Jeszenszki Zsoltot azon bizonyos um, történet kapcsán, ahol minősíthetetlenül járt el. Ő a tévéműsorában volt egy vita Fülies balázsal, és utána én kíváncsi voltam Jeszenszky Zsoltnak a gondolataira, és a polgármester azt mondja, hogy elvitatta tőlem azt a jogot, illetve a jogot nem, de azt mondta, hogy szakmailag föl nem tudja fogni azt, hogy én miért beszélgetek valakivel, és mintán korábban ilyen beszélgetés közöttünk nem volt, már amennyiben ő meg akarná határozni. Az, hogy én kivel, miről beszélgethetek, ugye ennek a specialitását az adta, hogy az ő személyét érintette, amely akkor mérhetetlenül megértem, vagy nagyon is megértem, hogy az őt fölzaklatta, de ugye engem a saját tevékenységem folyamán ez nem befolyásolhat, arról nem beszélve, hogy én Jeszenszki Zsoltot akkor nem vettem a védelmembe, de az, hogy én őt ebből a sorozatból kihagyjam, az bennem föl sem merült, és ő akkor hát meglehetősen tehát úgy, úgy reagált, mint akinek ez annyira nem a szájézre szerint való, hogy ez adott esetben a mi média kapcsolatunkba kerül, amit én tudomásul vettem. Szaniszló Sándor pedig a 2019-es önkormányzati választásoknál követett el velem szemben olyat, ami minősíthetetlen, tűrhetetlen és hazug volt. Én megpróbáltam vele Körös Péter révén is kapcsolatot teremteni, gyáván elfutott, vagy legalábbis úgy csinált, mint hogyha egyébként e, e, számára egy nem létező probléma lenne, vagy mindenben igaza van, és neki semmi oka nincsen e, velem arról beszélni. Itt egyébként a 444-nek áldásos tevékenysége is volt, de ezt most nem szeretném itt újra eleveníteni, csak megemlítem. Így aztán se Baranyi Krisztinával, sem e, Szaniszló Sándorral ezügyben nem tudok beszélni, tudok beszélni a Pinter Montellel, és horvát csavával. Igen, de az a baj, hogy ez a mentalitás, akár baranyi, akár uh, szanisztó esetében sajnos nem példa nélkül. Én ezt értem, nem, csak elmagyaráztam. gondolják a... maguknak a jogot, hogy, hogy, hogy vindikálják maguknak a jogot, hogy megmondják egy újságírónak, hogy kivel beszélgessenek. De ezt most ne ebben. kommentáljuk, ezt most én el hát, szerettem áll, volna mondani. Ez, ez, ez döntik, uh, melyik cég szép, melyik nem szép, ez, ez, ez... Én csak elmeséltem a történetet. Köszönöm a rendelkezésre, állás, jövő héten folytatjuk. További szép napot. Minden. További szép napot. Itt szeretném elmondani, hogy legyenek szívesek feliratkozni a YouTube csatornámra. Kövessék a Kejfejancsi Facebook oldalát, és ha úgy gondolják, akkor lájkolják is most. Támogatott tartalom következik. De lehet, hogy nem őt hívom. Jó reggel. kívánok, Fiona János vagyok, és ahogy a hangjátból megismerem, Kemecsila és van a túloldalon. Elnézést a csúszásért. Semmi baj, gondolom, nagyon izgalmas beszélgetését. Hát igen, é, é, é, é, Igen. más jellegű. Ami, mi a békeszigete leszünk az előző beszélgetéshez képest. Láttam a Fábrisóban. Igen, anyukám gratulált is, hogy jó voltam a Fidelikus <gül> is látott. És akkor ehhez mesélhetek valamit? Persze! Egy, egy kolléga... Nézzé, én azt se venném rossz néven, hogyha ön egyébként azokban a pillanatokban, amikor ez egy interaktív műsor, egyszer csak betelefonálna és mesélne. Beszélgettem hosszan a barátnőmmel az ön megszólalásairól, és azt mondta ő, hogy ő, egy, ő, ő szerinte ön egy élő reklámfelülete a Magyar Néprajzi Múzeumnak, olyan mértékben tudja felkelteni a múzeum iránt az érdeklődést. Nagyon kezdve, sokat gyakorolom. Er, er, akkor jól megy, de Te tehát akkor el. gyakorolja tovább. Jó, köszönöm. Egy, egy kolléganőm érkezett vissza tegnap előtt Afrikából, aki közel két hónapos terepmunkát folytatott Gánában. A gyöngykultúrát kutatta. Micsodát? Gyöngy. Aha, igen. Egyébként talált olyan velencei gyöngyöket, amiket annak idején a rabszolgákért cserébe adtak oda. És mm -hmm. ugye azt beépültek ott a viseletekbe, vagy a kultikus tárgyakban. De a, itt most a visszaérkezés ténye az érdekes, és mindjárt a Fábrisonál vagyunk. Visszatért a kolléganőm, és tisztáztam róla, hogy ő egészséges, minden rendben van, a gyűjtemény már a bámon van, minden csodálatos, és egyszer csak előzött egy piciket csomagot, és azt mondta, hogy ez pedig nekem hozta. Ő ott egy kint élő magyar származású hölgyel közösen folytatta az expedíciót, és hogy együtt választották. Mondom, ez micsoda. És ez egy. Hát ismeri ezeket az afrikai férfi viselet jellegzetes darabja, ezek a nakrobbanás színű ingek. Igen, igen, igen. Na, hát tényleg, ilyen visszafogott. És hogy ő arra gondolt, hogy ez nekem nagyon jó lenne, és akkor én csak ennyit tudtam kinyogni, lányozavarom, hogy és honnan tudta, hogy jó a méret? És azt mondta, hogy megnézték a neten a Fábri Gánában, hogy a méretemet beazonosítsák. Szóval szerintem ez, ez egy visszajelzés a, a Fábri műsor számára is. Igen. De ez jó, ez nagyon rendben van. Mm -hmm. És föl fogja venni? Nem, mert nem jól nézték a méretet, és a fiamra jó inkább. Hát aki nagyobb nálam. Igen. Um, Tehát, igen. Ön szerint megnéztem a kiállítást, vagy sem? A roma kiállítást? Mm. Szerintem igen. Uh, igen. Ebből adódva megállapítottam, hogy a férfi WC-ben több helyen nincsen papírtörülköző, le van jöve, a WC papír tekercselőnek, a fémborítója is rá van rakva a WC. A WC tisztaságával nincs probléma. Ezen kívül pedig azt is szeretném önnek elmondani, hogy zavarba ejtett engem a Néprajzi Múzeum, mert amíg a Néprajzi Múzeumnál az van feltüntetve, hogy hatig van nyitva, addig az interneten az van, hogy nyolcig van nyitva amikor odaérkeztem a Néprajzi Múzeumhoz másodmagammal, akkor szintén azt láttam, hogy hatig van nyitva. Én összekötöttem két eseményt, a Néprajzi Múzeum felkeresését és Langgyörgyi emléke előtt való e, főhajtást, ami az állatkertnél volt. És először frászt kaptam, hogy be van zárva, de kiderült, hogy nem. Oldja fel, ami a WC állapotát illeti, azt most csak így ampassal mondtam, de e, ami a nyitvatartást illeti, azt árulja már el, mert én nem is gondoltam, volna egy, egy múzeum nyolc hívva de ott például, ha az ember a személynek akar hinni, akkor az hatkor be kellene, hogy zárjon. Uh -huh. ö, jó, egy pillanatra még azért, hogy a kiállítással intottunk, tehát azt tisztelzük, hogy ez a kiállítás nem a férfi van. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, oda el fog jutni, csak most itt haladunk sorról-sorra. Jó, értem. Tehát a, hát sajnos a vécék állapota, igen, tehát, hogy ez egy folyamatosan ö, nyilván egy külső szervezet végzi ezt. Városliget ZRT kezelésében van az épületnek a takarítatása is. Tehát én, én mindig meg tudom azt tenni, amikor kapunk mi a múzeum részére visszajelzést, már pedig általában mi kapjuk, mint hogy ön is nekem jelezte. Nem, nem téved, e, már volt a, olyan, a, a, a, Balon, a balonnál volt egy sajtótájékoztató, ott magán a Kurz Adriennek Városliget ZRT mondta el, az ottani WC tapasztalatait, amit nagyon köszönt. WC ügyben én egy elégi up-to-date ember vagyok. Mégis ezek nagyon fontos dolgok. Ugye, tudja, hogy van ilyen kultúrtörténeti monográfia is, ami az őrülék. Én magam vagyok a kultúrtörténeti monográfia. <gül> Értem, én azt hittem, hogy az olaszba fordították. De hogy a, a, a. Tehát én ezt azonnal továbbítani fogom az illetékesek felé. sajnos én magam, mint hiába vagyok a néppözönyzőn főigazgatója, ez ügyben intézkedni nem tudok. Nem gondoltam, hogy ezt önnek kell megoldani, de a nyitvatartásról mit mond nekem? A nyitvatartás. Tehát mi szeret, Tudjuk volna kipróbálni, amit a Szépművészeti Múzeum is csinál, uh -huh. hogy önként akár extrém-en hosszú nyívat, működünk. Tavaly voltak ilyen kísérleteink, este tízig is voltunk nyitva. Nem igazán vált be. Valahogy ennek hiába itt vagyunk, liget, sétálható, vonzó hely, valahogy ez, Budapesten ez még nincs. Tehát most ezt visszavettük. És uh, igazából az átsétálhatóság, tehát amikor az épületen keresztül lehet menni, és a kiállítások megtekintések között van különbség. Tehát az épület nyitott, az épületben a, a, a például a látványraktári rész a kerámia nyilván elérhető ezáltal, de maguk a kiállítások, ahová jegyet kell venni, tehát amiért már külön fizetni kell, ami miatt egyébként én időnként kapok kritikát, hogy miért nem adom minden pénzért, mert akkor ugye nagyon. Én lesz... vettem jegyet? Én nagyon örülök, <gül> hogy, mert azért ez tényleg egy fontos szempont, hogy nekünk a költségvetésünknek ez be van építve a kötelező bevétel tehát nem, nem a saját. És hol a de? Hát, hogy az a de, hogy ennek ellenére azt szeretnénk, hogy minél többen lással. De nem, de, azt, de nem volt befejezve, hogy az épület átjárható legyen, de az egyes kiállító terek? Azok nem, azok nem. Tehát... Szeretnék egy meglepő kijelentést tenni. Igen. Én hat óra után voltam a kiállító térben, tehát valami nem stimmel. Én nem akarok egy kém lenni, tehát azért voltak már olyan szociográfusok, akik ugye elmentek különböző területre, és ott aztán elmondták akár a megrendelőnek, akár az olvasó közönségnek, hogy mennyire nem stimmel valami ahhoz képest. Egyébként ennél jelentősebb nem stimmelést nem kívánok önnek, de én 6 órakor érkeztem oda, és 6 óra után mentem be, és bőven fél hét után távoztam, és a kiállítás nyitva volt. Igen, és vannak ilyenek valóban, mert akkor ezek általában ahhoz kötődnek, hogy van egy olyan megrendelt vagy vezetés, vagy program, vagy rendezvény a fönt a második, a aminek része a kiállítás. De nem volt olyan helyen is elhaladtam, ahol nem volt ilyen, és mert nem tudtam, hogy egyem hova szól, és akkor mutatták, hogy tovább kell menni. Tehát önöknél van egy, egy, egy, egy olyan mozgalom, ami teljesen meglepő, hogy az emberek szívesen maradnak ott ezek szerint munkaidő után is. Az ön hatása Fábrisóval ide, Fábrisóval oda úgy látszik, hogy hihetetlen hatást gyakorol a munkatársakra. Úgy látszik, de lehet ez persze arra is fordítani, hogy nem otthon fogyasztják a villany. Tehát. Nem valószínű, de ne legyen rossz indulatú. Nem. Én Hárulán Rasitként bejárva a Néprajzi Múzeumot, azon kívül, hogy még azt is szeretném mondani, hogy a lépcsőkön azokat a feltüntető szallagokat, ami arról szól, hogy itt rengeteg lépcső van, azokat szintén meg kéne igazítani, de lehet, hogy ez csak is. A város Ak akkor, mondhatok egy, akkor most jelzem. Ebből kiderül, hogy nem az elmúlt két napban nézte meg, tehát hogy nagyon gondosan fölkezdődött, és nem rögtönzött, ugyanis az elmúlt két napban elkezdtek éjszakai munkában dolgozni. Ez is ugye a és feladatként, de nagyon gondosan megtervezve. A lépcsőkről lekerül ez a nagyon csúcs. Én kedden voltam ott. Most kedden? Hm? Hát ma van csütörtök, én tegnap már láttam több részen az úgynevezett csendes oldal, tehát nem az össze felül oldalon kezdték, hanem a másikon, hogy már eltűntek a szalagok, és be van egy nagyon ügyes megoldással, ki van vésve egy csík a lépcső szélétől kicsit beljebb, egy nem elbotlató, minőségű, kipróbált, takarítható, fehér biztonsági sáv került bele, ami fölhinti a figyelmet a lépcső végére. Tehát eltűnik az a nagyon ronda dolog. Ezt megtervezünk a és ö, szerintem ez így most már tényleg biztonságosan teszi ott a közlekedést. Még azt mondanám, hogy itt vége van a beszélgetésnek, és azt mondanám maga, hogy én a büdös életben nem fogok a fialával beszélgetni, mert Vécéről beszéltünk, lépcsőkről, mindenről, csak arról nem. ami az életemet nagy. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez az Istennel találak testvérem cigány történetek, erdős Kamil története, ha egy szóval kéne jellemezni azt, amit én ott megéltem, és azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen jellegű érzésem nekem egyébként kiállító térben szerintem még sose volt, pedig már nem vagyok egy mai csirke vagy kakas. Uh -huh. Az a zavarba ejtő volt. És ha azt kérdezi, hogy egy pozitív zavarba ejtő, vagy negatív, akkor egyértelműen pozitív, de zavarba jöttem. Uh -huh. Nem baj. Sejtem. Nem, ez egyáltalán nem baj. Ö, a, a zavarba Hozás, ugye az egy kiindulás. Utána az ember meg tisztelni, hogy mitől is vagyok én zavarba, és akkor elkezd a gondolkodni. Alapvetően az volt bennem, hogy a frászkúnyhóban, hogy engem mi nem hozott össze a sort erdős kabélral, de hát rá kellett jönnöm, hogy ennek között az az oka, hogy öt éves voltam, amikor meghalt. Igen. Igen. Tehát, hogy ő egy a mai világunkban rendkívül aktuális életművet megvalósító szereplő, aki évtizedek óta nincs jelen a közegünkben. És most, most is nagyon aktuális az, ami belőle foglalkozott. Szerintem ez csodálatos dolog. És az, ami az ő hagyatékából ezen a egyébként nem nagy kiáltáson keresztül megismerhető, ha jön egy szóba fogalmazott a akkor engedjenek egy kettőbe a megértés és az elfogadás. Az már, az már ebből értem, de hát ugye én a kívülállóként közelítek. Jól mondom, hogy Gyula ott van az Erkel Ferenc Múzeum, vagy rosszul mondom? Ah, igen, tökéletes. Um, az ezzel az anyaggal a kurátoron kívül ö, ön milyen mértékben volt tisztában? Tehát amikor, amikor megszületett ennek a kiállításnak a terve, akkor ö, hány százalékban támaszkodtak a gyulai anyagra? Hát száz százalékban. Tehát ez az egész kínzul... Az ott ki van állítva, vagy az ott raktárban van? De a raktárban van. És pont a, így kerültünk vele kapcsolatba, hogy egy kolléganőm, Sleiher aki a kiállítás kurát, kurátora, ő járt ott szakfelügyelőként, tehát egy ilyen hivatalos aktusként segíteni a vidéki múzeumnak a problémáink szaktanát. Írja le nekem ezt az Erkel Ferenc múzeumot, ez egy mekkora múzeum, szerintem én a sose jártam. Most ugye egy, gyulán vagyunk. Viszontlagban ez egy közepes múzeumnak számít, komoly régészeti anyaggal, nagyon jó történeti anyaggal. Ugye kap, ott van a vár, Ulai vár, és több kiállítóhelyük van nyilván. Miért van a... ott ez az anyag? Erdős Kamil így, így rendelkezett végrendeletébe, hogy oda kerüljön, hogy kötődött Gyulához. E, ugye nekem volt módonban az öntárlatvezetésén megnézni ennek a bonyolult e, helyének, ennek a raktározási központnak a, a, a terét, e, ezek dobozokban mibe vannak? Hát ezek ott sajnos nem olyan minőségben, egyszerűen ott nincs ilyen jó raktár, mint amit ön látott. Tehát ez, Gyulán van ez az anyag, a Vera ezt látta, Fölismerve az értékeit a helyi kollégákkal teljes egyetértésben azt mondta, hogy ezt digitalizálni kell, ezt közkincséket tenni. Legyen szíves mondja el, szóval hogy ezek az anyagok, ezek gyakorlatilag szóval. miből álltak? Ezek, ez egy fotó és egy kézirat ö, hagyaték. anyag nem túl sok fotó, néhány száz fotó, és sokkal több kézirat és a tárgyak gyűjtése, ami kiegészíti az a minimális tárgyanyag, ami látható keletesben, az már a kutatás részeként. És a hangfelvételeknek a digitalizálása, ami a Néprajzi Múzeumban van, az már az elmúlt idők terméke? Abszolút. Az, az, az, ennek a szakfelügyeletnek a terméke, a fotókat és a hangfelvételeket a, a vidéki múzeum, egyébként ezt csináljuk más múzeumokkal is, és innen és túl, hogy a mi eszközparkunkat használva digitalizáljuk nekik a gyűjteményüket, nekünk ez dolgunk, úgy gondolom. Ezek milyen ö, alapanyagon voltak? Magnuszallak az mi a frászkúnyhon? Mert valószínűleg nem viasz voltak nem, ezek. Nem, ezek, ezek annál azért egyek korszerűbb, olyat is tudunk már, erről már beszélgettünk korábban. Igen. Ezek, ezek magnószallagokon voltak. És a, a digitalizálást nagyon jó minőségben elvégezték, és miközben a digitalizálás zajlott, a vera... Milyen mennyiség? Hát mondom, a fotó az néhány... Azt a hangfelvétel sem annyira sok, mert az igazából ö, ilyen eseményekhez, ö, különböző témákhoz kapcsolódik. Amikor fölismerte a szakmánk, vagy a népzenekutatás, hogy az erdős ami bejáratos olyan helyekről, hová soha senki nem jutott, de, és olyan alkalmat hogy <gül> <ügyű, gül> soha senki, akkor bízták meg. Tehát ez egy későbbi... Jó, akkor itt most te, te, tegyünk egy újabb gondolatjelet, elnézést a sok kérdezősködésért, de hát tényleg ezt váltotta ki a kiállítás, legyen szíves beszéljen a főszereplőről. Erdős Kamilról? Jó. Ugye egy kettős főszerep van, van Erdős Kamil és vannak a cigányok. Erdős Kamil francia hadifogságból tér vissza tüdőbetegen. Nyilvánvalóvá vált számára. Ebből adódik a francia tudás, és ebből adódik aztán később az a levelezés, amely permanensen összefüggésben van az ő gyógyszerezésével, beleértve a korai alálával. Így van, mert tudta azt, hogy nem fog sokáig élni, 5-6-7 éve lehet hátra, úgy élt, hogy egy, a téli hónapokat az ősztől tavaszig tartó időszakot szanatóriumokban töltötte, ott valamennyire taprájtották, tavasszal elindult, és gyűjtött, és kutatott. A és mert... ki volt ez a jó ember? Hát nem volt néprajzkutató, ő egy... Egy jó, jó szituált családból és több nyelven beszélt, tehát nem a francia épület az nem, nem csak ehhez kapcsolódott. Egy intelligens ember volt, aki, aki a szanatóriumban megismerkedett betegtársakkal, köztük cigányokkal, megtanult több. Hol van a szanatórium? Jelent. Több szanatóriumban is volt. Gyulán is volt szanatórium. Uh -huh. Tehát ő minden... És az egyik ilyen kezelésnél ismerte meg a későbbi feleségét, aki ott az ápolón. Uh -huh. és szintén tisztában Akiről volt. Akiről szintén van fotó, tehát így. ezeket mind lehet követni. És ő volt az, aki azt mondta, hogy de hát Kamil, ez a néhány év, ami neked még van, amire tudjuk, nyilván mi szeretjük egymást, de csináld azt, amit te szeretsz. Szereted a cigányokat. Ő alapvető alapfoglalkozása mi volt? Hú, erre most én nem válaszolni. Uh -huh. És Igazából nem is nagyon tudott dolgozni, Azt tudom, hogy nem, nem helyezkedett el. A, a, tehát a fotók alapján abból nem, tehát nem látszott egyértelműen, hogy egy tüdőbeteg ember, egy fantasztikus pali volt, beleértve, hogy azok az emberek, akiket fotózott, és akikkel fotózkodott, az, azok mind tehát maga Maguk a fotók lenyűgözők. Hát azért... Mert ugye a Kamil egy magas, majdnem két méter magas, szűke, kékszemű, bajuszos, mint egy angol lord úgy nézett ki, vékony, testalkat. Sokan kémnek nézték. És volt is, igen, hát volt ilyen legenda, hogy ő ugye kidolgozott magának egy jelmezt. Ma már ezt nem csinálhatja néprajzos, de ő nem volt néprajzos, és nem most bűtött. Ő kidolgozott egy jelmezt, egy lókuperc kalapot szerzett, egy olyan mellényt, amin a gombok is megfelelő, tehát egy másik... Hát, hogy autentikus benyomást tudjon kelteni. És egy olyan botja volt, egy ez is a botja, ezzel ő leszállt a vonatról, bement a, a Sanatónó megismert barátjához, aki vitte őt tovább, és kézről kézre adták, és elterjedtek a legendák, hogy igazából ez a kamir, ez egyrésztről cigány, szőke cigány, ez is van a kiáltásban egy ilyen rész. Igen. Azért is tud mindent, ő azért ez a kiáltás szín hogy Istenet talál, testvérem, ez az a köszönés, amivel ha valaki belép a közösségbe, akkor tudják, hogy oda tartozik, és ő így lépett be. És de a legendák azok mégiscsak valahogy reagáltak erre a fantasztikus külső körülményre, hogy hogy néz ki, és hogy viselkedik, és akkor azt mondták, hogy hát egy angol kém, és amikor vele beszélgetnek a cigányok, akkor a hírtelen, ha jönnének a rendőrök, megnyomja az ezüstfejű gombot, a boton, kinyílik egy ejtőernyő, Kamil, elrepül, a cigányokat meg letartóztatják. Hát ez az utóbbiért gyakran előfordulhatott, Kamil nem repült el, tehát hogy ezt a kém... A cigányok és a cigányok élete iránti érdeklődése, az honnan fakadt a szanatóriumból. Ah. Ott voltak olyan betegtársai, társai, akik, akiket... És tisztázzuk, hogy ugye ez egy teljesen autodidakta érdeklődés, nem mintha létezne nem autodidakta érdeklődés, de maga a tevékenység, amit folytatott, az is egy autodidakta tevékenység volt. Volt így van, nem végzett nem volt De lett egy olyan néprajzos belőle, amilyen nem biztos, hogy várna abból, aki egyébként elvégzi az egyetemet. Természetesen, és nagyon sokat tanult utána, amikor ez a témát, és a nemzetközi ciganológiának is elismert kutatójává vált, levelezett több nyelven, van egy rész a ami a kapcsolati hálóját mutatja Igen ami egy nagyon izgalmas háló, mert abban a korabeli magyar értelmiségnek a meghatározó szereplői mellett ott vannak a külföldi szakér. Azt árulja el nekem, hogy mennyiben fogadta őt be a hivatalosság annak idején, illetve mindaz, amit csinált, az hogyan hasznosult? Nagyon gyorsan fölismerték a kutatók azt a hihetetlen előnyt, ahogy ő a terepen mozog, ezért gyorsan befogadták. Igen? Ő, Tehát én... nem voltak ellenségesek vele szemben? Nem. de ő, ő a gyűjtést helyezte a és kevésbé azt, hogy... Meg... Ő maga egyébként egy mindenkivel barátságos ember volt? A, a, nem csak akkor, a cigányok között volt? Nem, ő egy, egy nagyon szerethető ember, hogy szerették is. Ön látni. ismerte? Igen, nem, nem találkozott. Én, én nem éltem még akkor, mikor megkartott. Igen, Igen ráadásul. és a... Tehát a... még 5 éves se volt a halál akkor? Nem. Ő... Ö... De akkor sem mondom, amikor született. Nem, rendben Na, van, tudomásul vettem. Ő már nem az első, tehát Andrásból lehetett alig kiszedni, hogy de róla a kidőlt, hogy 56-ban született, aztán lehetséges, hogy ilyen fekete-fehér, igen, ebből önből is kiszedem, de nem erre irányul a de lehet, hogy nem ez a mi legfontosabb. Igen, ebben biztos, egyetértünk. Nos, tehát Erdős, ami szerethető ember, hogy sokan szerették, de nem sokat írt, tehát keveset tett közzé belőle. Ezért izgalmas... Ezt tulajdonképpen a maga kedvtelésére csinálta, vagy mit csinálta? A legelején igen. A megelején biztos. Utána fölismerte, hogy ez egy küldetés. Amikor a cigányok azt mondták neki, ami ott az egyik résznek ki, címe is, hogy ne, vegyet, hogy ne vegyetek minket egy kalap alá. Igen. Tehát, hogy ő megállapította, hogy ő nevezte a törzsek. Hogy a különböző cigányanyanyelvű, nem cigányanyanyelvű közösségek. A, a, a magyar, az akkori magyar bejárható, ugye itt a Kismagyarországról beszélünk, ő ott tudott gyűjteni az 50-es évek időszaka az ott élő közösségek beazonosítását elvégezte, ez egy fantasztikus előrelépés volt a cigánykutatásban. És igazából mai napig használjuk ezt. Ez a kiáltás úgy készült, hogy nem csak a, a mi munkatársai, Néprazi Múzeum és a Gyulai Múzeum munkatársai dolgoztak ezen, hanem bevontunk olyan szakértőket, akik a, a egy, cigány cigányközösségekből is, tehát a cigányokkal foglalkozók közül is vettek részt a kutatásban, és a terepmunkán visszavitték a forrásközösség, ez egy mostanában közkeletűvé vált szó a kutatásunkban, ahol eredetileg fotózott a kamét, elvitték oda a fényképeket, és filmeket készíttek felvételeket arról, hogy hogyan reagáltak, hogyan ismerték föl, hogy idéztek fel történeteket, hogy ismerte föl valaki a családtagjait. De hogy milyen szintig elfogadták az erdős kamét, erre van egy megrázó rész a kiállításban, ami a cigány holokausztos, tehát a második világháborúban elszenvedett pusztításnak az emléke, hogy egyszer az erdős ami szeretett volna cigány siratót, ugye a temetéshez kapcsolódó énekelt szöveges... Igen, ez a férfiak előadása, igen. Ott igen. Van, igen. És, a, és azt mondták neki, hogy de hát ők nem tudnak úgy, hogyha nincs igaziból halott. És igen. Mondta, hogy jó, akkor gondoljátok olyanra, aki hát nem lehet itt, mint halott, de tudjátok, hogy halott. És ez csak kiderült, hogy jó, akkor akik, akiket a Hitler megölt. És akkor egy olyan ballada-szerű szöveget rögzített, ami, ami elátkozza ugye a Hitlert, hogy mit tett a cigányok. Igen. És ez egy ez, tehát zseniális kutatási helyzet, és a Kamil reakció is fantasztikus, és az anyag pedig hátborzongat. Igen. Ezzel együtt azért is nagyon zavarba ejtő, mert ugye én... Tudtam, hogy miről fogunk beszélgetni, teszem azt hozzá, hogy ez egy fontos dolog, és őszinte leszek önhöz, miért ne lennék az, ha nem beszélgettem volna önnöl, önnel ma, nem tudom, hogy a híre eljutott volna hozzám, és ha eljut, akkor elmegyek. És ez mindjárt egy szöges kérdés, vagy, vagy, ugye néztem, hogy milyen sajtója van ennek a kiállításnak, nincs rossz sajtója. Az, hogy mi alapján jutnak el oda emberek, az legszörösebben most is, mint múltkor már ugye ezt már a Néprajzi Múzeumon egyszer megtettem, hogy megkérdeztem, hogy hogy is keveredett oda. Egy nagyon furcsa összetételű társaság volt ott, volt, volt távolkeleti, volt olyan, mint aki a cigányközösségnek lett volna a része, korosztályát tekintve, Alapvetően, akik ott voltak, egyáltalán meglepett, hogy ott voltak, te voltak. 30 alattiak voltak, ez számomra mindig rejtély, hogy mi alapján tudnak egy ilyen kiállításról, és aztán mennek el. Gondolom, önt is foglalkoztatja, hiszen a látogatottság vagy a látogatás önnek is fontos. Igen, tehát ön ezt, ha lehet, ketté választom röviden. Az egyik ennek a kiállításnak a kommunikációja. A bejáratot, csatornákat is Tovább, tehát éltetni kell. A másrészt nem, van nekünk egy, az elmúlt van az Etnokultúra magazin, ami havonta jelenik meg, interneten is elérhető, abban például a következő számban erről a kiállításról beszélünk. Ez meg... ez május 23-án nyílt kiállítás. Igen. És a, a, amit viszont én, és tehát van ez a, ez a klasszikus hídikígy kommunikáció, és van a másik, amikor ahogy ön most velem beszél, és gondolom másokkal is beszél erről, Ugyanígy képzelje, hogy kaptunk visszajelzést a roma közösségekből, hogy közöttük ez nagyon gyorsan terjedt el, hogy ez velük és értük van ez a kijelentés hogy értük is. És képzelje, hogy a Vera-Slejherber Vera utazott például, ezt megosztom így nélkül, Bozsonyba kellett menni szakmai útra, és megálltak egy benzinkútnál, ahol oda... Ez csak fölbukkant egy olyan cigányzenész, akinek a családtagjai kint vannak a kérdéssel, itt volt a mennyitón, velem is beszélt, nekem is elmondta, hogy ez szerintem ennyire fontos, és a cigányok milyen sokra értékelik, hogy ennyi figyelmet, pénzt, odaadást ez a múzeum. Ő rájuk folytott, ő fogalmazott itt. És egyszer csak a Vera ott találta magát a száztagú tagú cigányzenekar között, mert azok is annál a benzinkútnál álltak meg, és ott gratuláltak neki, és köszönték a munkát. A Vera mesélte el nekem, hogy egyszerűen elszólult a torta, mert ugye ez nekik nagyon fontos. Van itt egy fegyveres őr, akinek ez nem dolga, hogy szerelgesse a látogatókat, sőt, egyáltalán nem ez a dolga. Ő egy roma szárnodású őr, és ő, ő például mindig Szóba hozza a, a közösséghez tartozók számára, hogy ezt nem nézzék meg. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel számolnunk kell, ezt nyilván nem lehet tudatosan, irányítottan, de én azt gondolom, hogy ez befolyásolja alá. Még egy pillanatra visszatéve Erdős kamér tevékenységére, az, amit ő abban az időben, tehát az 50-es években megtett, az valójában egy olyan dolog, amit ha ő nem tesz meg, akkor később már ezek az állapotok nem felelhetőek? Tehát vannak olyan elemei a kutatásnak ami biztos, hogy nem. Hiszen itt pont van egy ilyen még vándor cigány közösséget is tudott táborozás közben dokumentálni, de közben már olyan közösségeknél is folytatott többségében terepmunkát, akik már akár 100-120 Tehát éppen volt egy ilyen igen. Erre rövid válasz az, hogy igen. Ez, ez a néprajz mindig azt mondja, hogy a 24. órában van, néha 25-26. órában is kutat, de, de ő... Biztosan, hogy vannak ilyen elemei a kutatásnak, amit ha ő nem csinál meg, akkor azt nem ismerjük. Meddig látható? Jövő februárik. Hát akkor van még idő. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Szerintem ma is élő reklámfelület volt. Nagyon köszönöm. Köszönöm szerkesztő. további jó munkát. Viszont kívánom. Önök Kemencsi Lajost hallották, a Néprajzi Múzeum főigazgatóját, és ez egy támogatott tartalom volt. 8 óra 35 perc van, Kis Ambrus nem lesz, mert holnap lesz. Holnap, tehát Filipov Navracsics. Horváth Csaba Kemecsilajos, most pedig 8 óra 40-ig rendelkezésükre állok, hozzá téve, hogy a jövő héten, hétfőn, kedden, szerdán élő lebonyolításom is lesz, nincs felvétel, csütörtök, péntek adott, és a következő hetet ugyanígy tervezem, aztán még két péntek van, így áll fel a. Kejfej napokra bontva a szeptemberi folytatás előtt, de hát minden nap meglepetés, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, és minden nap korlátozott apokalipszis. Ha levelet akarnának írni, döröpontfialayanoskokat gmail.com és apró cseprű ügyeinkről, vagy kevésbé apró ügyeinkről ezen a hat napon esik szó. Ha megtehetik, akkor kövessék élőben a műsort, hiszen egyébként nehezen fogunk tudni telefonon beszélgetni, hiszen egyébként ha a hétfőműsort kedden hallgatják vagy nézik, akkor, hogyha felhívnak telefonon, akkor ez a hétfői műsornak már nem lehet a része. 0612538812 88 12 a pontos idő. Ez természetesen már a YouTube-ban nem fog semmit sem mondani. 8 óra 30. 7 perc. Ne feledkezzenek el feliratkozni a KFJ YouTube csatornájára, mert ez elmúlt időben nagy számban történt. A Facebook oldalt is legyenek szívesek, kövessék, ezeknek mind van jelentősége technikai és technológiai oldalról. 061 253 88 12 először. 8 óra harminc 80, nulla hat egy 3, ötven három, 12, másodszor. Adják át a többieknek, hogy hétfőket szerda írj lebolyolítás, és várom azokat, akikkel beszélgethetek. 839 061 253 88 12. Senki többet? Sőt, már 8 óra 40 van. Dörö pont, fial Kukac, gmail.com viszontlátásra, viszont hallásra.